o kullu muh dhe të tim bida, o kullu bidat të ndalale, o kullu ndalale t'im t'in na. Në ndërruar besimtar, mëshdojmë me momente të bështira që dhe këllën njerëzit në ditën e gjukimit, në ditën e doverit, në ditën e pendimit, në dhatë ditë ma dështore në të cilën dhe t'injen fëmijet në halët atësaj diteh. Një prej ndodhivet më dha në atë dit është dhe ardhja e besimtarve kuan pelgut të, për, të profetit tonë sënë Allahu a.s. Besimtarve të këti umeti të cilin e ka përgatitur Allah i më dhëruar po së qërish për besimtarët të cilet janë etur në atë dit në atë ditë qërësa 50.000 vjetës. Trasë më tonë sunabu hië në profetisë së nëlloni sëllem se ka thënë unë jam para prirë si juaj për tek pelgu dhe unë dhe kërënohem me numërin tuaj të shumët për para umeteve të tjera për ndaj mos luftoni kundër njëri tjetërit më bat të dhe kjestime në këta dy tërgojët që profetisë së nëlloni sëllem ka një pelg më uj të cilin në jetë besimtarëve për të pyrë për tina disë, dhe kushtim për e të ujë nuk ka për të jetur ma. Edhe të peka të të ujë më pasë një hadit tjetër, më të tinë thotë. Pelguim është në dëmjetë Adenit dhe Eilet, një, një trasëtim thuet Ammanë el Belka. Edhe një trasëtim thuet që pelguim është i gjatë një muaj dhe i gjërë një muaj. Më në është shumë i matë. Dhe a i është më një barën së sa qums u i ti është mi bardës dhe qumshi, dhe me më janë mërë të mjaltë, dhe gotat e ti janë si numëri i ujeve të shillit, ku shpinë prej ti nuk e të të më kur. Të dhe të parët njërës që do vindë të kunë të këpëllë bojim, janë muhajgjërë të pukarejnë, muhajgjërë të të cilët kanë emigruar me profetën sallallahu a.s. dhe ishin pukarejnë, të varëpër, të cilët i kishin robët të tyre Të cilët i kanë rrobat e tyre dhe të pluhuros, të pluhurota, të bluhurosa, jo të pastra. Dhe flokët e tyre të shpopuritura, të cilëve nuk u ha të dyert njerëj, dhe po të kërkojnë martohet, që nuk i marton të njerëj. Domethënë, tregon të profeti sallallahu alaihi wasallam që të parë njerëz, të cilët do të arrijnë mirësitë në gjykimin, janë njerëz të bobe, njerëz të thjeshtë, njerëz të cilëve nuk u jepet as në dyja. Ata në të janë konstorë njërë të ullë, pavlerë, nuk a të janë një i lafi, nëse shkën më rtonë t'iku, nuk a parë nuk, a parë nuk t'i par kush. A s'kush, më djetë. Dhe, ata në vetët e tyre janë të varkër, kanë pak roba. Nuk janë të pasër në roba dhe tyre, sepse kanë shumë pak roba dhe mund të të ronë t'i lajnë shumë rao, të shtërgojë që ka patë presave që janë dhe, dhe robët e njërë në muajnë. Kalo njërë të gjënë ato dhe zilët i do Allah i madhuruar për shakë të zvarë përris të tyre edhe për shakë të ata nuk njive dhe njërë dhe por të ka Allah i madhuruar i atë njohër. Të regohet një që profetis sënë Allah a.s. ishte ullën me shokët e ti. Edhe kalkohet kalon për para të tyre një person. Kalon për para të tyre një person prej besim të arve. Edhe u thot profetis sënë Allah a.s. shokët e ti. Shmëndim Então filani është njeri i dashur tek njerëzit, nëse ai kërkon diçka ta japin, nëse ai kërkon ndërmjetësim, ata ia furnizojnë këtë ndërmjetësimit, nëse ai kërkon martohet diku ata i martojnë, në e martojnë, domethënë është në pozitiv. Pastaj keloi një person tjetër. Edhe ai shikon profetit sallallahu alaihi dhe i thotë Sahabët nuk i ngjini për të dytin, i thotë "Ky është një person, por ti nuk e vlerëson kush. Nuk do të dion vlenë kush." Nëse po diçka nuk i dëgojë fjala në të ndërmjeton, diku nuk i pason ndërmjetimin të kërkon të martohet diku, nuk e pason njeriu për për të martuar me të, atëherë thot profeti sallallahu alejhi dhe selem që ky i dytë është më i mirë të i pari, më i mirë se sa sigurt ishte toka plot me parë. Ne këtë tregon që vlerat tek Allahu subhanahu wa taala nuk ka lidhje me vlerën që kanë njerëzit për njëri-tjetrin. Njerëzit tek njëri-tjetri nuk vlerësohen në barre të peshorëve të Allah të më dhuruar. Për kundët dhe ta gërëshon në bat të peshorëve dhënjafë, kurse të kë allahu sub hanu wa ta'ala, peshorët dërshojnë. Të kë allahu i më dhuruar, njerë të gërëshon në bat të bëstimi të tyre dhe ju në bat të robëve të tyre. Vlerëshon në base dhe vëshmërisë të tyre dhe nuk gërëshon në base dhe pasurisë të tyre. Vlerëshon në base dhe të të të të të numrit robave që ndërojnë në ditë apo, apo njafë. Nuk blersohen nga mënyrët e ti kërëvim qodët, por blersohen nga brëntit e zemërës për cilat shpaj që në punë të tyre të ditën e dhenafën. Për këta rësue, këta do njërëzit që janë pavderë në dyna, këta janë atët cilat janë njërëzit më të vërë, më të vëpshëm të këllohu subhanu e të ala, ditën e gjukimit Në basë të besim të kam pasur. Do vim pas të besimtarën me rrahtë, përreshtuar, për të ardhur, për të pyrë, nga pelgu i profetis sënë allahulli sëllem, dhe kushtin për ti nuk e të të më kohë. Edhe ka të reguar profetis sënë allahulli sëllem që do pengohën një pjesë e umetit të ti për këti pelgu. Një pjesë e njerëzve të cilët kanë qenë besimtarë, por ata nuk kanë heshtur rrugës të drejtë të, drejt të profetit sallallahu alajhi wasallam. Por ku kanë ndryshuar, kanë devijuar, kanë deformuar pa njerëz do të ngrohen në ditë. Për këtë tregon profeti sallallahu alajhi wasallam e thotë, do vinë tek penguim vë disa njerëz në presi rradhën që kalojnë, edhe shkojnë me laj që i marrin svarr, edhe i largojnë. Do u them këta janë ummeti im, ummeti im. Edhe në duhet ti nuk e di se që farë kanë bërë ata mbësteje. Ti nuk e di se që farë kanë bërë ata mbësteje. Ata mbësteje kanë hesu më rëpshë. Ata mbësteje kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar. Edhe nëtë profetisë fa nëlloni sëllem. Të shka të ruar që ofshinë atat të të tiret kanë ndryshuar mbësmeje. Në të të hadisë e kanë përmëndur djetartë e një sonetitë nësi një prej argumentave të cilat tregojmë se ai person i cili shpik në fenislamë dhe fut në të bidata gjërat e tjera nuk kanë qenë kurrë në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam në kohën e sahabëve ai do jetë për këtyr personave të cilët do pengohen në të ditë. Kështu që këta janë personat e parë që do pengohen mbi të çim, ata të cilët kanë shpikuar dhe kanë futur në fenislamë të gjithë së preh islamit, ata që nuk njihen kurrë në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam në kohën e sahabëve të mirë. A dhe jenë si profetis, tëllem, pi, got, ka dhënë persona që do falmohen në pellgujin e profetit sallallahu alejhi dhe selem, për të cilin kushti një gotë nuk ka përtohet më kurrë. Gjithashtu për personat që do pengohen dhe kthe ke informuar një hyj të kaluar janë ata persona të cilët përmenden në hadithin e Kabi në ka Uhjrah. Ne thinim thot profeti sallallahu alejhi dhe selem, O Ka'b ibn Uhjrah, të ruajë Allahu prej prej pritëve mendilesh i thot, kabi hojë dërgurë Allah, që në prisa në dhe në dhe në. Thot janë ata njerës të stilët, prisa, të stimet, afrojnë njerës dhe këshinë, edhe e vonojnë në matënë, po të fëtë për musimane, po të fëtë për besimtarë, jo për të i shenë besimtarë fare. Thot afrojnë njerës dhe këshinë, edhe e vonojnë në matënë, në kjo kam dober, në konër u më uive. Thot, profetisë salës tëllem, bë ëto kush i bën sonata në gënjeshtra të tyre kush i bën sonata në gënjeshtra të tyre edhe i ndihmon ata në padritë të tyre ai nuk është prej meje dhe unë nuk kam prej tij dhe nuk ka për të ardhur tek pellgu i ditën e gjykimit nuk ka për të ardhur tek pellgu i ditën e gjykimit kur gjithë besimtarët shkojnë të presin prej dorës së profetit saqë ti ha një gojë prej tij pellgu për ti ku spi nuk etët më kur Nuk kanë për të ardhur tepër guim. Ata të cilët i bësojnë parin, prisat, i bësojnë për gënjeshtrën që u thon, ne do t'u japim kështu, ne do të bëjmë kështu, ne do të bëjmë kështu dhe i ndihmojmë ata. Edhe këtu në hadith hyn konkretisht të gjitha ata persona të dhe cilët votojnë. Të gjitha ata persona të dhe cilët votojnë ata hyjnë te ky hadith në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse ata me votën e tyre i ndihmojnë njerëzit për të bërë pa drejtësi bandihmuen të prisave të tërit u bën padërisi njerëzve hyn te ky hadith do vijnë drejt për drejt pranë të ruhan të ditës së gjykimit e gjykimit shirama nuk ka për të bërë do bija askush në ditën e gjykimit askujt as prindit fmijës as fmijë prindit as vllaj vllaj as motra vllaj as vaj motrës as fmijë fmijës askujt përkundazi aty do bën do vi vetëm punë të mira dhe devotshmëria Kjo është përse për këtë pelgut pastaj, ose për para këtaj, Allah i madhëruar vendosë pëshoren për t'i pëshuar punët njërëse. Dhe djetarët të në tërguar që vendosë e pëshores vjenë bas logaritë. Të përse njërë në logaritëm për punë dhe tyre për të tërguar njërë se të qëfar më rejtojnë. Dhe kushës anë e mirë dhe anë e keqje e tyre. Që ta dishtë dhe kushë se qëfar ka të ka Allah i madhëruar. Allahu i mand të peshorës që ta dish zot kush se sa ka të kalojmë dhëruar, të mira apo të këqija. Edhe çikoj se çfarë meriton plotësisht të mira apo të këqija të kalojmë dhëruar në xhenem ose në xhenem sipas asaj që meriton, pot Allah subhanahu wa taala. Hunadawul mawaazina al-qisla li yawm al-qiyamah. Ne ibn do të kemi peshore të drejtisë për ditën e gjykimit. Fala fala tu humuna cun shay'a. Do nuk i bëj pa drejtës kujt. Vendosen peshorja Ajo peshore, peshon ka von dietare tre gjëra. Peshon punën e njeriu. Peshon punën e njeriu, dhe për këtë kemi argumentin e hadithën e Bufariut, në të cilin ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Dy fytyl janë të lehta për tu thënë, janë të rënda në peshore, dhe janë të dashur për Mëshiruesin, subhanallahu وبحمدي subhanallahu alazim." Dhe ky hadith tregon fort qartë që punët pëshohë kanë në vetë vetë ditë një gjukimit. Dhe kjo është puqia Allahut, që punët që i vekor një riu t'i kthej në ditë një gjukimit në dojforme që ato t'kem peshë, arshu se shdoj i me madhështin e t'i i ban. Gjithashtu dhe pëshohën ditë një gjukimit registrat, registrat që janë t'i gjatë në ditë në shkujtur punët e një riu të pëshohën. Gjithashtu dhe pëshohën ditë një gjukimit edhe vetë një riu Dhe për këtë e treguar disa hadithe. Transmeton e Buhariu radhiyallahu anhu hadithin që transmeton Imam Buhariu për epi thotë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam do vih një person ditën e gjykimit, një person trupmaq i shëndosh, ai nuk peshon tek Allah i madhëruar as sa një mushkoll. Ai nuk peshon tek Allah i madhëruar as sa një mushkoll. Lezoni nësë të dëshironi pjali që ka thënë Allah i Madhuruar, fela nukimu leungjumë në në qiamët i vazna. Ne nuk umgremë atyre asnë Allah i peshët i t'injukim. Do nuk ka peshët e ka Allah i Madhuruar. Gjithashtu është tërguar në hadithin e Abdullah i Amir i Asit, radhiallohen mëse profetit sënë Allah i Salim ka thënë, do të zire Allah i Madhuruar t'injukim një person për e ometit tim, do të një person për e ometit tim, Për para kërjesave, ditë në gjukimit, dhe do t'i hapi ati nëndë të djetë e nëndë, registra. Në gjithë registrë është i gjatë sa të shikon shikimi jotë. Dilë një i fush të mabëve, dilë një i fush të mabëve, në të cilë në shikimi jotë shkonë sa, në në në të pak u fi. A që është një registrë, në gjithë të shmën përën, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, I shënohën dhe pa gjitha, dhe të tila ka nëm të litë e nëm, le gjunafe, plot. Dhe i thuhët, a i mohoj të, thot, jo, Allah, nuk i mohoj. I thuhët, a ka mërë pa drejti me dajke që ka në shkrujtur, i thuhët, jo, Zot. I thuhët, a ke justifikim të këllahu, thot, jo, Allah, nuk kam justifikim. Dhe atëherë, I do të dojë më dhurë, ty nuk të bëtë, të të të nësi sot, ti si sot ke të këne një të mirë, ke një vepër të mirë. Edhe i nëzirët një sot letrë e bogëllë, një vitaka. Në të është e shkujtur është hëduen la ilaha illallahu, është hëduen në Muhammed e Rasulullah. Edhe vendosët kjo letrë në arë në pëshoret për më të mira. Edhe vendosët nëndë të hitë e nëndë dhe registrat në anën tjetër. Edhe këtë thotë qëfar mund në bëj, thotë kjo, qëfar mund në bëj kjo, e me gjitha të, Allah i madhëruar, e bëjnë që peshorej e ti të rëndoj në anë e fjallës La Ilaha Illallah. Edhe shpotan. Kjo të rëgonë dherë në madhe që ka fjallë La Ilaha Illallah. Dhe fjallë La Ilaha Illallah është qenë si gjennetës. Fjallë La Ilaha Illallah është është fjala me të cilën një iuhun islam është fjala me të cilën besimtari del nga dyjaja është fjala më madhështore është dega më e lartë e imanit dhe pesha e saj është më rëndë se qijet e rëndë tijet e tokës kur njeriu e thotë atë me sinqeritet ndërsa kur njeriu nuk e thotë atë me sinqeritet pesha e saj është e dobët faktikisht Kto lloj fjale e thon të gjithë muslimanët. Të gjithë muslimanët e thon këto lloj fjale. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadith që ai person i cili do dalin këto lloj formës vetëm një Edhe dhe jo të gjithë muslimanët, jo të gjithë umeti tim do shfutoj për këtë fjale. Në këtë moment. Por do shfutoj vetëm ky person. Dhe kjo tregon që këto lloj fjale kanë një lloj sekreti dhe nuk është thjesht thënia e saj me gojë ajo që shpëton njeriu. Sikur të ka treguar në Këim që fjala la ilaha illallah çesit xhenetit dhe çesit që ta hapi portën ka nevojë për dhënza, dhe dhënzat e ligjit të Islamit. Dhe personi i cili nuk, nuk, nuk e zbatojnë ligjin e Islamit ai në vërtet e ka përgjithësuar me veprat e tij fjalën e tij thotë me gojë. Se la ilaha illallah do thotë nuk ka ta dhuar veç Allahu, nuk e meriton askush ta dhuar veç Allahu. Kjo që, Allah, që, që? A i personi si li di për e personi i cili adhuron dikë tjetër se Allahun ose nuk e adhuron Allahun fare, ai në vërtet është gënjeshtar në pretendimin e tij që thot "La ilahe illallah". Për ne profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që e ditën e gjykimit, gjëja e parë për të cilën do të pyetet njeriu në namazti, nëse është në rregull me Allah, të rregullon të tjerë, nëse nuk është në rregull, nuk rregullohet as gjatë. Dhe kjo tregon që namazi është kusht për pranimin e punëve të tjera. Dhe kjo tregon që fjallë Allah nuk i bën dobi njëri nësa i nuk ka kryur në bazin. Kithashtu është të reguar në hadithet dhe tjera dhe tjera do të reguar në hytëve të artëshme për personës jështë dhe nga gjennemi dhe ku shena ta dhe cilish për shkrimi tyre dhe se i fundit i tyre dhe jetë një personit cili njifet në shenjet e seshtes i fundi jështë dhe nga gjennemi. Kështu që të hadithë e kanë kishë kuftuar kërë këtë humur dhe kanë mënduar që vidën tjela e lajnë Allah që i kalgoj që po e tha njërë shkoto nga gjëhnemi një koj që ka rëndakor të gjithu me di islam edhe këte i gjmaë e ka të reguar imam Shafiu këte i gjmaë e ka të reguar imam në Humejdi këte i gjmaë e ka të reguar Ahmed Mnuhambel imami i sunetet dhe gjemafit këte i gjmaë e ka të reguar Shekho Lissaj Mnutejmije këte i gjmaë e ka t se nuk ka iman pa vepra. Në të njëjtit person pretendon që është besimtar, por ai nuk ka ndoën Allahun në moderuar, ai nuk është besimtar në të vërtetë. Do në kushtomënd të thjesht të fashë të gjej për të treguar që besimtari vërtetë rri që punë vepra, edhe për mosu kuptuar këtë, këtë hadith, të tina kanë keq kuptuar grupet e humbur. Kështu që njeriu do pesho, të peshohet në gjykimin, ai vetë do peshohen punët e tij, do peshohen regjistrat e tij të punëve të tij që ka vepruar në dhunja. Dhe njëmë për atë të cilit i rëndonë peshore e punët mira dhe njërë për atë që i rëndonë peshore e punët qia të përste në basë të peshore të jetitore dhe humpje e ti. Pa taj, në basë të peshore në gjërat të ndajsh dhe gjëzë dhe shdo kush të meritoj, atë që meritoj të e ka ndoj ma dhëruar, të red një tirë dhe thotë të shkojtë dhe umet të ka e që ka dhëruar dhënja. Edhe njësën, ata që kanë adhuruar djelin, shkojnë dhe adhuruin, edhe shkojnë dhe adhuruin, edhe shkojnë dhe adhuruin. Ata që kanë adhuruar hanën bat hanën, ata që kanë adhuruar uzejrin, në bat shëjtanit uzejrit. Ata që kanë adhuruar isënën e në isëlam, në bat shëjtanit isës. Edhe zërku që kanë adhuruar të shkaj shko nga mrapa dhe hizhen të gjithë në gjëhënem. Dhe i së ngejnë në vetëm besimtar që kanë qenë me besimtarë dhe pamin e jashme, por ata në të vërtetën për më bështë në të kanë qenë besimtarë. E me gjithësësë se që kanë qenë pamin e jashme, ata dhe jenë në atë moment me besimtarët. Edhe atë e u vila dojë më dhuar në pamin e jo në pamin e ti reale të të vërtetë. Edhe u thotë, po ju shfarë prisni, të nuk shkonë të në zotë juaj. Edhe u thonë, i thonë besimtarët, dhe u thonë, i thonë besimtarët, dhe ne nuk shkojmë mbas mirësve sepse ne u larguan prej dyre dhe u ndan prej dyre në momentin që kishim më shumë nevojë për ta sekur në dynja kur ne u distancuam prej dyrë në momentin që kishim më shumë nevojë për ta sekur në dynja nuk mundëm që ne të shkojmë nga brapa dyrës tani edhe u thot atë unë do t'juaj dhe i thon besimtar kërkoj mbrojtjen e Allahut prej tejjes se ne jemi në zotin ton atë u vinë Allahu me dhurat familje të vërtet dhe zgulon para kamban e tij dhe nuk pyetet si, se si. në gjeota po fitoi fsti. Për fat të shoqëritë i bien të gjithë besimtarë të i bien të gjithë besimtarë në tëshë të kurse munafikët do të thurën kurriz dhe nuk kanë mundësi të bien tëshë sepse ata nuk i kanë rënë tëshë të Allahut në dyja me sinqeritet. Gjithashtu ky moment tregon që ata persona të cilët si, sik kanë rënë tëshë të Allahut në, Allah në dyja ata nuk janë besimtarë, nuk kanë përqenë një besimtar. Përderisa nuk i bën tëshë të Allahut dhe nuk ka dhënë Allahu në mëdhuruar. Jo me ju kështë jo për në takin, jo ju daun e i lësujudi për la jësë të tiun. Fodë Allah i madhëluar. A të ditë, do të bulohat për akamba, dhe doftohen për të bërsejt dhe për nuk kanë muti. Nuk kanë muti. Khaqëja të në abësabëm të rëhëtum dhilla. Shikime dhe tyhen për ula, dhe për ulura dhe ataj ka kapluar dhe të për shtrimi. Vë këtë kanë, jo ju daun e i lësujudi për salimun. Dozata uftonin dynja për të bërë sërdhe kur ata ishin të mirë, por nuk kanë luajë sërdhe. Dhe nga që nuk kanë luajë sërdhe në dynja, nuk ka mundson Allahu të bëjë sërdhe në ditë, ditën e gjykimit. Kjo që kush nuk ka për sërdhe Allahu në dynja, nuk është besimtar. Edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët. Për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët dhe tre xhmar. Të sahabët kanë treguar Xhabir ibn Abdullah. Tre xhmar sahabë kanë treguar Buhure radiuallahu anhu. Këta tre xhmar kanë treguar Abdullah ibn Shuqiq.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 në pasë tërstaj përtajshët në gjënët, ilusë allohën e madhurët, në ruët, në gjithasë pravët dhe djëkimit. Nëhamdullillah, në salatu, në salamu, në rasullillah, u ala alihi, u sahbihi, i rmërin, i më batë, ka të rrgërë profetit sallallahu aleyhi sallem, që urej së tiratit, është me mbretë të tashpata dhe me hodë të fije plohët. Dhe anërësaj, ndodhën kanë gjatë të cilatë kithën në gjëhnemi dhe përsh përsh urë të gjëhnemi, kithën për të kapur atë të cilatë kanë pasu gjunakën në bansë të gjunakën e të kërë që kanë pasu në të njënjahë. Dhe ka të regurë profetit sënë allohë në selim që unë e sirati njërës në këllën gjitë në fëjnë ka prajtyrë që e kalojnë uru nësjatit si, si vetëtima, si shpejtëtia e vetëtimus, ka prajtyrë që e kalojnë si vrapu e si, si përmëkuoj, ka prajtyrë që e kalojnë si a tatë të të silësë të hesin e dheve, ka prajtyrë që e kalojnë si a tatë të silësë të hesin duke vrapuar në këm, ose si a tatë si rëtsë të cilët hesin duke hetë qërejt e nërmala, ka prajtyrë të silësë të hesin duke uzvarikër, dhe ka prajtyrë të silësë y kapin kan kaancë të xhenemit edhe i gërvistin edhe i lëshojnë edhe ka për ty që i kapin kaancë të xhenemit edhe nuk i lëshojnë më dhe i hedhin në xhenem edhe një pjesë frytur shfutojmë në një pjesë frytur bin në xhenem në bazë të punëve që kanë vepruar në tokë ajo urt është shembulli i kthej rrugën dynjare rrugës së vërtetë kush ka hedh rrugës së vërtetë në dynja rrugës së drejtë dhe t'ile qua të sëratu në mëstëkimi, rrugën drejtë, pa dhevijuar anër shëtaj, asmajtë atës djakët, a i do e si drejtë në urën e terapit në një qëkimit. Dhe kush ka dhevijuar, sa do pak në kjo rrugë, a i ka për dhevijuar në të rrugë atje. Duke, në më thënë, dhevijon dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Devion, devion, devion do të për vitate, devion dha tjetër. Devion është ndonëherë që kundëstoan urdhot e Allahut me shkelën e ku vitë të tij, ka për devijuar atje. Prandaj çdo njeri për, për ne, çka mundi të di vetën e tij se ku është tek Allahu i madhëruar dhe çfarë pret tek kurës Tirafit në bazë veprat e tjera që ka bërë. Mir po, njerëz që ngjum dhe kur të ndesin do dëjohen, atë ka për të kuptuar çfarë kanë tek Allahu, kurse sot ata janë të hutuar nga mashtrimet dynja, dynja e dynjave, se dynjaja është ila çot po i mashtron dhe nese do ti tradhoj dhe do ti lej ata në realitetin e vërtetës, vërtetës bashttitës ku ka vërtet tjetër dhe lum për atë që punon për ditë të mirë, për atë që shkatron vetën e tij dhe harron ditë, kush e harron ditën e ka harruar veten e tij dhe kush ka harruar veten e tij ai është ja shkatëruar, nusullallahu më dhëuat në, në rrugë për shkatërimin. Nusullallahu subhanahu wa taala ne ile toyboshu tij duke kimi nusullallahu subhanahu wa taala an ile toy kalim yuna tiratit në bëjë pribër nërëve genetit një të një kamëtë.